I el nostre personatge convidat ja és aquí, a bord d'aquesta revista sonora, en la que també hi tenim una pàgina per als militars, per als diputats, per als que esdevenen notícia. Juli Busquets, diputat al Congrés, exmembre de la Unió Militar Democràtica i escriptor, també professor, entre d'altres coses. És el nostre invitat especial d'aquesta tarda. Bona tarda, Juli Busquets. Hola, bona tarda. Ens vam trobar el diumenge en una festa assolellada on molta gent reivindicava els seus drets i quasi tots estaven ja reivindicats. I parlo d'aquell acte al poble espanyol a on et vas dirigir en aquella gent, gent de tanta gent vinguts de de tantes, de de tantes ciutats, pobles i viles del país i que es van retrobar per aquella associació de mutilats i vídues de guerra. Era el diumenge i va esdevenir notícia, encara que la notícia fa temps que ja la història guarda celosament aquella pàgina, però, és clar, ells encara segueixen vibra vibrant el conjurt de tants objectius, i allà van veure gent mutilada, i allà van veure gent sola, i tu et vas dirigir en aquella gent. Com vas veure la festa i què els hi vas dir, Juli Busquets? La diada de les vídues i els mutilats de Catalunya la venen celebrant ja fa uns vuit anys o així, i ja és quasi un costum perquè tinc molt bona amistat amb ells i cada any em conviden i bueno, els hi vaig dir una mica doncs, el que cal dir sempre oi? O sigui, jo crec que davant d'aquesta gent el que hem de tindre és una actitud de respecte, d'admiració, de seguiment del que ells van fer perquè van ser unes persones que es van sacrificar molt perquè es van sacrificar més que els de més de la seva pròpia generació perquè van perdre part del seu cos. O altres, les vídues, per exemple, doncs van perdre les seves parelles sent jovenetes i van quedar moltes vegades amb nanos sense cinc cèntims, sense poder viure amb, una, amb uns patiments i unes angoixes doncs, grans. I aleshores doncs, la democràcia està intentant una mica doncs reclam, agrair reverenciar aquestes persones que tant van fer per les llibertats certament, i no els hi tornaran ni dits ni braços ni cames, però almenys es farà un, un xic, s'atençaran en aquesta justícia històrica que és la de retribuir-los i donar-los els drets que els hi pertanyen com a membres d'una guerra incivil que no hagués tingut que succeir mai, i en definitiva eh, això va ser l'acte que aquesta associació presenta any rere any. I allà et vaig convocar per avui. I resulta que avui, guaitant el diari Juli Busquets veig que parlen de tu. Un dia sí, diari també, parlen d'en Juli Busquets. A part de que ets una de les persones que en els programes de, de diàleg a televisió, quasi bé programa sí, programa també, t'hi criden. Què passa amb tu que tantes coses tens que dir i que tant et criden els mitjans de comunicació? Bueno, certament em tracten molt bé. O sigui, vull dir, els polítics eh, s'acostumen a queixar dels mitjans de comunicació. Jo no em queixo, o sigui, veritablement, o sigui, eh, donen molt bons tractes i prescideixen bastant de que un estigui un partit de que la cadena sigui d'una cosa o d'una altra, no, veritablement estic agraït a la premsa i a la ràdio i a la televisió perquè des de fa eh, 10 anys, des de que va començar la democràcia sempre m'han donat molts bons tractes I quan va començar la democràcia vas deixar de ser tu i els teus companys membres d'aquella unió militar democràtica, que Just. va ser aquell objectiu que perseguíeu i que vau assolir Sí, és clar que sí, perquè eh, la Unió Militar Democràtica era una cosa circumstancial perquè els militars no s'han d'associar eh, perquè fora, doncs, eh, fora curcar la disciplina. O sigui, el que passa és que, com hi havia una dictadura i es tenien de recuperar les llibertats pel poble i, més a més, es tenia de fer d'una forma pacífica, doncs nosaltres ens vam associar eh, per això, per facilitar que la democràcia arribés específicament i que l'exèrcit no s'enfrontés amb el poble. I quan va arribar la democràcia ens vam dissoldre. Abans de la democràcia tu vas ser perseguit, vas ser militar so, uh, solitari, vas estar processat per aquell llibre, aquell llibre que es titulava El militar de carrera a Espanya. Què te en aquest llibre? Sí, El militar de carrera a Espanya era una tesis doctoral, d'això ja fa una elaborada de 25 anys, o sigui, era un moment que quasi ningú em parlava de democràcia que llegaven molt pocs. I aleshores, doncs, clar el mateix que uns doncs, feien servir el paraigua de la Eglésia, jo vaig fer servir el paraigües de la universitat i vaig fer una tesis doctoral sobre els militars. O sigui, el meu mensatge polític el vaig ficar dintre d'una tesis doctoral, però no em va valdre. Potser ja presentint la UMD. Sí, en, -la, en aquell moment, amb la il·lusió que algun dia hi hagués una UMD, però de fet, jo en aquell moment anava com un solitari, perquè no trobava militars demòcrates l'any 65 i el, la universitat em va donar doncs, un sobresalient cum laude, o si sigui, un excel·lent, diríem, en català, oi? Allà es deia sobresaliente cum laude, de la meva tesis doctoral però es van enfadar molt i el llibre va estar seqüestrat i a mi em van processar i m'ho van, van, van fer passar molt malament perquè tu en aquell moment eh, configuraves les files de l'exèrcit oh, i, I, i et van fer fora sí, eh? sí, sí. No, no, fora no em van fer però em van processar i em demanaven anys de presó i doncs, en fi com es diu vulgarment i amb perdó de la paraula, les vaig passar molt putes no? clar, clar. després vas trobar en aquells generals o aquells capitans o aquells tinents que et deurien dir, doncs mira, estem amb tu però després ja té la sí, democràcia però això... ara ja tots s'han com tu volies que fóssiu? Uh, bueno, sí, o Què sigui... creus? Han canviat? S'han reconvertit? S'han trasbassat? Què ha passat aquí? Bueno, uh, uh, uh, en primer lloc, o sigui, 4 anys després de tot el fet de del llibre, vaig començar a trobar uh, militars demòcrates i van fer lo de la Unió Militar Democràtica, però era una minoria. I això es va dissolver l'any 77. El moment present, com em dius, home, el moment present, evidentment, l'exèrcit ha canviat, perquè ha canviat tot el país i el canvi del país ha arrossegat, diríem, ha arrossegat doncs el canvi d'aquells estaments que eren una mica més, més, poc, més poc favorables al canvi, com podia ser la policia com podia ser doncs, l'exèrcit, que a poc a poc doncs han anat canviant també, és clar. I creus que els militars demòcrates ara en són tants com sembla? O és que només ho sembla? O és que sí, efectivament en són tants? Bé, bueno, els militars eh, ara són demòcrates per eh, real orden, diríem, oi? O sigui, que... que... és una manera de no ser demòcrata, fer <ríe> per obediència només. Bé, bueno, bueno, eh, no, no és, de, no és una mena de no ser demòcrata. Jo diria que no és una manera tan bona de ser demòcrata com el que la democràcia li surt del cor. O sigui, que m'estàs dient, l'important és que sigui sigui com sigui. És clar. home, és millor que el demòcrata ho, ho sigui perquè li surti del cor. Per exemple, el Miguel Inyiguez, que en aquest moment és el cap de tot l'exèrcit de terra i que el conec jo des de fa 25 anys, doncs és un home que la democràcia li surt del cor perquè ho ha estat tota la vida. Ara, eh, altres doncs evidentment ho són per obediència. Bueno, doncs ja han tinc prou, o sigui, millor fora, doncs clar, que... L'important és el resultat final. Esclar, sí, sí, sí. I nosaltres a vegades a l'hora de la cançó o de la música parlem del mateix i diem que benvinguts encara que sigui tard, l'important és que hi siguin. Exactament. Uh, poca estona fa has arribat de Madrid i a la cadena ser t'han fet una entrevista el bon periodista Manuel Campo sí, Julián. Uh, Julián, Julián Campo que, es diu, eh? que abans feia el, el teta-teta a, tet a televisió tele, sí. bon periodista per cert bon, bon, comunicador. Uh, bon de que, comunicador de què ha anat sí. l'entrevista? Bueno, ell... Suposo que s'haurà parlat suposo que s'haurà parlat, no l'he escoltat encara eh? però suposo que s'haurà parlat dels militars progressistes i del general destituït Just, sí, sí, ha estat aquella... Jo també te'n vull de... parlar esclar. Sí, esclar, sí, ja m'ho imaginava Ha anat l'entrevista? Sí, sí, sí, sí. Doncs ara anem per aquesta que és el que ens eh, interessa en aquests moments sí. i el que els radioescoltadors volen eh, sí. escoltar. De tu que ets demòcrata i no d'ara mateix ni a Corre Cuita, sinó d'aquella UMD i com a professor a la universitat i com a defensor d'aquest objectius lògics de tot ciutadà civilitzat es dediqui el que es dediqui i tu dedicaves a la carrera militar què en penses del general destituït d'aquelles declaracions que ha fet el País Basc i de la destitució i seu so factor? Sí, bueno, les, les declaracions el contingut de les declaracions en principi podíem dir que és correcta o almenys eh, sembla fet amb bona fe i eh? sí i el que diu doncs, és eh, l'acatament del poder civil. O sigui que diríem, això és correcte. Però no és aquest el tema, no és aquest el problema. <coughs> Recondueix-lo, doncs, sí. i diguem sí. quin és. El, el és. el problema és que els militars no han de fer política. Perquè eh, si, si permets que els militars facin política, obres la caixa de pandora, i aleshores hi haurà un militar que et farà unes declaracions encertades, com poden ser el millor aquestes, però després sortirà un altre que les farà menys acertades i hi haurà un, altre, un tercer que les farà ja completament desacertades. I aleshores, imagina't el lío bueno, que seria que, que els generals comencessin a contradir-se els uns als altres, i on un diu blanc, un altre diu negre, això no pot ser. O sigui, la, la política doncs, és una cosa de, de tota la generalitat dels ciutadans, però el militar, per la mena de feina que fa... Uh, ha de sapigué limitar-se amb els seus drets amb aquest sentit. I jo penso i, i és una regla general a tots els països del món. O sigui, a cap país del món permeten que els generals faciën declaracions polítiques. Els generals i quan diu generals vols bueno, dir només generals o vols i els oficials el sargent, tota la graduació sí, sí, sí, militar. Sí, sí, sí, sí, però tu quan eres de la UMD ve les feies? Sí, és clar que sí, però és... com m'estás dient ara i entres en contradicció. Nomà no, ma no, no, ma no, és que jo les feia i em fotia en llenya o sigui, dir, jo... ah, així vols dir, així vols dir Esclar, que el, o sigui, el dir... general destituït el fulminant governador militar d'Aquipusco ha destituït Àngel, Àngel Díaz-Losada eh, l'han destituït, li han llenya i a tot sembla bé? A veure, o sigui, mira quan jo, eh, o sigui, despersonalitzant, despersonalitzant eh, les coses o sigui, jo crec que quan el govern és il·legítim, i el cas de la dictadura del Franco, doncs per mirar il·legítim el ciutatà, civil o militar, ha de lluitar per un règim just, on hi hagin llibertats on per la ràdio es pugui parlar com ara parlem uh -huh. on la premsa sigui lliure on la universitat sigui lliure on hi hagin partits polítics on Catalunya pugui, pugui parlar la seva llengua on tinguem la Generalitat o s'ha sigui, de lluitar per les nostres llibertats uh -huh. i aleshores, clar, amb el franquisme doncs tot això estava prohibit eh, i aleshores jo lluitava contra el franquisme i és clar, doncs evidentment allò era com una guerra o sigui, jo els hi feia totes les putades que podia ja, vols dir que aquesta és la diferència Home, és clar, és clar, però ara no, ara tenim doncs, un govern que l'hem triat a uns els agradarà, uns altres no una generalitat que l'hem triat, a uns els agradarà, uns altres no les eleccions, i aleshores no podem fer coses que fèiem abans perquè volíem la llibertat i, però ara ja l'hem conquerit i ara però, hem de recolzar el sistema, la Constitució el sistema que hi ha però Juli Busquets, eh, jo t'entenc i els teus arguments són eh, els que acabem d'escoltar però la llibertat es conquereix dia a dia i el poble és sobirà sí, ens... però l'exèrcit no l'exèrcit està subordinat al poble bé, però i si el poble és sobirà algú de l'exèrcit no pot dir si el poble que és sobirà demana X per què no se li ha de donar l'X? Però, el, el, i fixa't bé que et digui però el, el, el militar no ho ha de dir entén-lo, o sigui, vull dir, a cap país del món es permet que els militars facin política a cap, o sigui, ni a Rússia ni a Xina, ni a Estats Units, ni a Cuba ni a Iugoslàvia, ni a França a cap país del món ni que s'expressin no, no se'ls hi deixa fer política no, perquè fora molt, rell... molt relliscós, molt arriscat entens, o sigui, vull dir perquè és diferent, o sigui, el que jo dic té la força de la meva veu però, clar, si jo tinc a darrere una divisió amb 15.000 homes armats, doncs el que jo dic és diferent, i aleshores lo prudent i lo lògic és que la institució que té el monopoli del poder armat doncs estigui callada i estigui molt subordinada. Juli Busquets, creus que ha estat una reacció excessivament severa o creus que és justa? Creus que el ministre Narcís Serra ha obrat bé? Estàs d'acord amb aquesta destitució fulminant? Bé, bueno, jo el que crec és que eh, s'ha dramatitzat i s'ha exagerat eh, el que aquesta eh, destitució significa. O si sigui, tu mateix ara dius una destitució fulminant, a veure. O sigui, aquest home, doncs clar, ha fet unes... Més que ell les ha fet el periodista que li preguntava, perquè ell no, l'únic que se'l limitava era a dir que sí, unes declaracions eh, sobre un tema crispat i difícil el País Basc, on precisament doncs, el tema ja està crispat i difícil. Aleshores, allò que es diu en castellà, al barda sobre el barda. Aleshores, què és el que s'ha fet? Bueno, doncs, se l'ha tret d'allà. Se l'ha tret d'allà perquè, evidentment, després de tot el mullader i la interpretació que han donat, que no era tampoc el que ell deia, perquè ell ho va corregir, La interpretació que s'ha donat, doncs ha semblat més prudent Ara d'allà. Ara, millor dintre de 15 dies el, el posen en un altre lloc. Eh? I tu ho celebraries? o no ho celebraries va, respon Juli, tu sempre has estat un home que has, has estimat i ets un gran estimador home, de la llibertat jo, jo penso uh, com estimador de la llibertat, ho uh, celebraries? Uh, mira, una cosa uh, a veure, jo celebraré i ho obeiré uh, qualsevol decisió uh, del govern jo no sé si li tornaran a donar un càrrec o no però penso que és possible que, se la torni, que li tornin a donar un càrrec i aleshores ho celebraries? Uh, Uh, home, jo... Um, sí, doncs... clar home, esclar, així et volíem sentir perquè estem segurs que en el teu fons, encara que l'obediència amb tu uh, s'ha tornat del més obedient i esclar que val la repetició, jo estic segur que si sí, que ho celebraries perquè ets estimador de la llibertat pel damunt de tot. Escolta'm, uh, un company teu, exmembre de la UMD, Lluís Otero, uh, va sortir abans de dia en defensa del general Díaz i del dret dels militars a opinar especialment quan defensen el camí constitucional. Jo penso que els militars no s'hi de ficar en política. I ell no, no s'hi tenia d'haver ficat. Quan ara, dius ell, perquè, què ell? Perquè ell ara és coronel. I ell no s'hi ha de ficar. Perquè eh, els militars, quan el ministre parla, han d'estar, com es diu en castellà, en firmes i en primer tempo del salut. I punt. Perquè el que home, no punt, pot ser... Punt. No podia ser, sí, home, una, co no podia ser sí, home, una coma, sí. no? no? Perdona, no. No pot ser. No pot ser que un ministre prengui una decisió i aleshores un coronel, per molt important que hagi estat, doncs faci un comentari. Perquè això seria el principi de la disciplina. Quan el ministre parla, els militars, de dret o d'esquerra, firmes i en primer temps el saludo. Perquè, és clar perquè si aquest senyor se li permet el dret de parlar, doncs aleshores se li podria permetre a uns altres. Aleshores, doncs, bueno, o sigui, jo militar ja no ho soc i per això em permeto el luxe d'opinar, però si jo hagués tornat a l'exèrcit, doncs aleshores evidentment aquí no m'hi tendries i si em truquessis a casa no et contestaria et digué a la reserva. No vull dir que, que, que no parlaria o sigui, si jo tornés sí, sí. a ser militar entès, Jo m'hi posaria les per a la boca ja. que és el que jo penso que en qüestions polítiques el, que és el militar ha de fer per allò d' obeir el superior. Per, per allò de que l'exèrcit ha de ser polític, perquè el militar no s'ha de ficar en política perquè no pot ser que els militars comencin a fer declaracions polítiques que un les farà en un sentit i aleshores un altre amb el mateix dret les farà amb el sentit contrari. Passo full, Juli Busquets. L'exèrcit deuria acceptar, ja eh, pot acceptar, escrits en català, en galèc i a osquera. Les llengües autònimes ja es poden utilitzar a l'exèrcit. Què en creus? Home, positiu, home, molt positiu. Que ja era hora, no? Sí, sí, sí. Han trigat una mica. És una mica també bueno, allò de benvingut no, encara que sigui tard. Sí. Bueno, el que passa és que no oblidis que aquí eh, hi ha hagut tot una transició pacífica resultat d'una evolució i que aquesta transició doncs, ha anat repartint els objectius, les fites, a conquerir al llarg de deu anys. Aleshores, el lògic és que una transició d'una dictadura, una democràcia, doncs, els objectius dintre de la institució militar siguin els darrers. Per què? Home, doncs perquè democratitzar la premsa eh, o democratitzar la universitat està fàcil, però, és clar democratitzar l'exèrcit del Franco, eh, l'exèrcit que havia crescut dintre l'úter del franquisme, doncs eh, ha, estat, eh, ha tingut les seves dificultats i, I, aquí, i aquí, és on radica, aquí és on radica el problema perquè no hauria de ser l'exèrcit de cap general ni generalíssim, hauria de ser l'exèrcit d'Espanya home, evidentment és clar, és que allò era una dictadura i estàvem en contra d'ella però ara fixa't fixa Juli Busquet, estic veient la nota d'agència que ha aparegut quan diu les llengües autònomes podran utilitzar-se a l'exèrcit i si bé senyala això que els escrits en català, gallec i eusquera es poden emprar i, es, i, i els accepta l'exèrcit en canvi, al final de la nota diu l'ordre autoritza els soldats a utilitzar oficialment els seus noms adients a les llengües autònomes d'origen i finalment assenyala que en els actes i relacions del servei en el, en el ple de les forces armades, és a dir a les relacions oficials entre militars el castellà serà l'única llengua a utilitzar sí, sí Sí, home, bueno, però es refereix a la, cosa, a la cosa burocràtica, a la cosa administrativa burocràtica. Com vols fer-ho si és una institució, diríem, que cobreix tot l'Estat i que ja diu la Constitució que és competència exclusiva de l'Estat? Eh, no, no no veig jo no, no veig la possibilitat de que un coronel faci un ofici en català eh, enviant-lo a Madrid, eh, entén-lo, si sigui, vull dir, fora una mica complicat, i per altra banda, eh, bueno, tu tens anys i ja has viscut aquí, no? O sigui, vull dir, home, doncs... Les coses s'han de païr poc a poc, eh? sí. sí, jo penso. Jo crec que el, el pas que s'ha donat No, no acabaràs, no acabaràs que hem de tenir paciència, hem de fer-ho poc a poc tot, perquè es tan a poc a poc. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no diré això perquè penso que no. O sigui, jo penso que no ha de ser tan a pressa, no tan no a poc a poc. No no, no, no, no, jo penso que no, que ni de pressa ni de poc a poc, ens hem d'aturar. O sigui, hem d'aturar amb aquest sentit amb sobre el que tu dius, o sigui, o a l'exercit, la defensa és competència exclusiva de l'Estat sí. i aleshores jo sincerament penso que el, els uh, oficis uh, dels militars i així, doncs és, és correcta la, la disposició que s'ha fet però o sigui, no, fora més lògic, no fora més lògic que fos fluït si per exemple hi ha un capità general que crida a capítol a un tinent, a un soldat o a un capità o, o, o, o, o a qui sigui eh, li s'expressi com s'expressa en aquell punt d'aquesta geografia tota peninsular no fora més lògic això però, que... home, però, però, home, però, però has d'entendre que els, els, els uh, oficials i els soldats a vegades són d'aquell punt, però a altres a vegades poden ser d'un altre. No, home, quan siguin d'un altre punt que s'expressin en aquell altre punt, però quan siguin d'aquest, és Ma, que aquí, una és que aquí privada, la nota no. la nota no deixa, no deixa sortir de amb les relacions oficials entre militars el castellà serà la única llengua a utilitzar. Les I això és el camí, això és el camí, doncs ja no em fa agravar tant aquesta decisió de que les llengües autònomes podran utilitzar-se a l'exèrcit perquè posa condicions, i és clar, la llibertat condicionada doncs és, és, no és tota la llibertat. A veure, a veure... La no t'ho diu. A, a, no, no, no, ah, ja, ja l'he ja ja entès, però diu les relacions oficials, o sigui, eh, si, sí, un, no. si, un, si dos militars posen eh, parla en català o mallorquí, però bueno, però és que això sempre ha estat així, o sigui, vull dir, jo a sí, l'època del Franco, però, però, però, però, però, doncs dir, amb un militar que era sempre... mallorquí parlava en català, sí, o sigui, vull dir... Sí, però perquè sempre no. hagi estat així no vol dir que a partir d'ara ha de continuar sent així, si fos millor una altra cosa. Jo, ara imagina't que la capitania escolta, de Barcelona... Mira, mira, escolta, jo respecto el teu punt de vista. No, suposo que serà el punt de vista de molts. Eh? Ara, jo personalment considero correcta, aquest ordre. Ja. I, aquí I la, no, part, i, final I la part final, de que única també. Aquesta que l'única llengua... I la, i, uh, uh, sí, jo la considero ja. correcta. Bé, sí. doncs això és el que volíem sí, sí. preguntar, i esclar, he acabat sí, preguntant sí. La meva sí. opinió me l'envaino i ja sí. no cal no, no, ni -la. Jo, la jo te la respecto, però jo tinc l'opinió del Serra, en aquest sentit, amb aquest punt, ja. que és l'opinió del Ministeri. Ja. Sí, o sigui, dir, no tinc una opinió diferent uh -huh. Entès Passem doncs, a una altra pàgina I a la pàgina del periòdico d'avui Diu sí. aquest senyor I parla de Juli Busquets i dels seus pecats Dels seus pecats del pensament Però jo ja. no n'hi trobo cap, fixa't bé eh? No te'n trobo cap, ni venial <ríe> Diu, Juli Busquet, els pecats del pensament Aquest senyor ha aconseguit requadrar El cercle de si mateix I així no tindria mèrit si no fos que ha anat sempre contracorrent de català va passar a militar, de militar a militar demòcrata a la UMD, de militar demòcrata a professor d'universitat, de professor a diputat i de diputat a unes declaracions com les recollides a la revista Interviu i referides a la possibilitat que una altra UMD es constituís a l'exèrcit. Què ha passat? Què has dit? Per no, què et diuen jo, això? Jo, jo vaig dir que no, que això no es podia ser ara. O sigui, que jo m'hi vaig oposar a aquesta possibilitat. Ah, o sigui que tu no, no volies ni acceptaves no, la possibilitat d'una altra UMD. No, home, no, perquè jo, a veure, eh, abans ja he intentat doncs explicar que eh, una UMD era legítima per lluitar contra la dictadura, però que en un estat de normalitat doncs una UMD fora un delicte. O sigui, cap estat del món, cap estat del món tolera associacions clandestines de militars. Cap mm. estat del món. Perquè és perquè és un risc per ell. Aleshores, nosaltres vam fer una associació clandestina de militars doncs perquè eh, no estàvem d'acord amb la filosofia d'aquell estat i quan ens van enganxar o quan van enganxar algun ens van fotre llenya a tope eh? ara, jo sóc partidari de la Constitució, de l'Estatut i, i de mantindre les institucions eh, que tenim eh, al moment present sí. jo no vull que torni ni al franquisme ni tampoc vull per exemple un estat com el de la Unió Soviètica o sigui, m'agrada eh, l'organització de l'Occident on estic i per tant, doncs, no estic d'acord amb que els militars facin una associació clandestina de militars, doncs, per això girar-ho girar-ho doncs, cap, doncs, no sé, cap a tornar al franquisme o cap a anar doncs, a un suposant, no? parlant teòricament doncs, a un món de tipus tipus soviètic o que fora. No, estic d'acord amb això i per tant crec que, és, eh, crec que el moment present doncs, no, no fora bo que hi haguessin associacions clandestines de militars. I sembla que en aquesta... I això és el que jo volia dir, ja. em sembla que deia, la prova és que el que passa és que aquí hi tal bon company, Barril, em sembla que es sí, diu, sí. doncs ha, ha tret el que jo deia després, com que m'explicava... Allò que i fora de context. I diu I encara afegeix que eh, tu has dit, diu que has dit que si es constituïs a l'exèrcit d'aquesta altra imaginària i suposada i analada UMD, diu que has dit... Si ho sé, els faig processar, els faig detenir i els faig expulsar, encara que siguin més progressistes que el fill de Déu. Tot això vas dir? Uh, home, però això és un parlar metafòric. Ah. El que passa és que, que, que clar t'ho agafen al peu de la lletra. Uh, però, evidentment, estic en contra. O sigui, jo no faria processar a ningú perquè jo no mano. Però, evidentment, o sigui, em semblaria bé, uh, o em semblaria correcte, que els hi apliquessin la llei. O si sigui, la llei no permet associacions polítiques clandestines de militars. Altra cosa fora que fessin una associació de tipus recreatiu o cultural, o una cosa de que Ara, una associació com la UME, perquè ell diu com la UMED, o sigui, sí, política, bé, amb bé. finalitat política. No mà, no, no es pot tolerar i cap país del món ho tolera. I nosaltres mateixos, en quan va arribar la democràcia, ens vam dissoldre, autodisoldre, perquè nosaltres mateixos, els de la UMED, i més a més per unanimitat, don't consideràvem que que que no era correcte mantindre la UMD quan la democràcia havia arribat. Juli Busquets, Un altre avvio t'espera: a vol del pont aeri què tindreu en el, en el congrés, en el Congrés, a l'hora de que tu nes diputat i a l'hora que t'ocupes d'aquesta parcel·la important? Quin és el tema que us preocupa i ocupa en aquests moments, al Congrés dels Diputats? Bé, bueno, aquesta setmana darrere eh, s'ha parlat de la llei de i, eh, dels impostos de les sucessions i donacions. Per altra banda, doncs, hi ha hagut també una interpel·lació sobre el tema de les bases, de les bases eh, americanes i... I, bueno, i aquesta setmana vinent doncs, que serà la darrera d'aquesta legislativa, no sé, no sé de què tractarem encara Bé, doncs eh, esperem que tinguis bon viatge que ho tracteu bé i ja no et pregunto si creus que cada general i cada tinent general i cada capità general i els de més alta graduació, cadascú d'ells està al seu lloc perquè sospito que em diries que sí i potser hi estan Mamà, és una pregunta difícil perquè es clau amb un col·lectiu, doncs és difícil que estiguin al seu lloc tot. Suposo que aquí això és una qüestió gradual i haurà que estarà més al seu lloc i qui estarà menys. I mira, com tots, a vegades doncs la certeem i a vegades no la certeem, no. El que això si... també passa a les entrevistes. El que sí estic segur, sí, sí, ho crec. El que sí estic segur és que no hi ha cap més Juli eh, dins de les files de l'exèrcit. I no sé si lamentar-ho o celebrar-ho. No sé. Tu què que que clar... fas? és es que no sé ben bé el que podries dir però sí, jo... si hi ha algú que pensa que pot millorar o podria millorar eh, fent circular el seu lliure pensament amb un altre del mate de les mateixes files de l'exèrcit jo, jo entenc que hi ha militars eh, que pensen i que són capaços d'escriure llibres i que suposo que els escriuran i, i, i que faran coses home, evidentment o sigui, vull dir, penso que el futur és sempre millor que el passat em quedo amb aquesta frase. Bon viatge, Juli Busquets, i gràcies per la teva visita aquí. Moltes gràcies a tu. Bona teva. tarda. Adéu. No, de l'amnèsia m'he recuperat parcialment. I del Cisa guardo un record agradable en el seu moment. Fantàstic, fa, home. Fa, fa molts anys, molts anys, ah. el vaig conèixer. El que passa és que el Cisa, el eh, eh, que jo feia, ell s'ho de broma. Ell volia fer un tipus de cançó melòdica per ballar, que és el que jo estava fent en aquells anys, amb orquestes de ball... I jo el vaig conèixer quan ell, eh, amb l'orquesta Plateria, que eren una colla de bons aficionats, de joves amateurs, joves músics, que començaven en aquell moment, uh -huh. doncs ell s'hi va ficar de vocalista. Llavors, eh, ell em va veure a mi actuar, a mi amb la meva orquestra, en un lloc, i em va dir si volia fer unes, eh, cantar unes cançons amb l'orquestra en què ell tocava. Eh, jo ho vaig fer, vam compartir l'escenari unes quantes vegades, i després no he tornat a tenir més notícies del CISA bé, bueno, després he escoltat algun discos seu i sé que es va retirar farà uns 3 anys o així sí, home I poca cosa jo no m'ho vaig més. creure, jo vaig ser un dels que no, no s'ho va creure va dir, no pot ser, és impossible té massa força i masses personalitats i fixa't si té personalitats que em penso que és molt amic ara del Ricard Solfa Bé, bueno, eh, no es pot dir que haguem restablert el contacte, però segurament, a força d'insistir, potser sí que ho farem, perquè ja que tothom en parla del SISA i tothom en confon amb el SISA. És que parlar del SISA no t'ha de saber gens de greu, SISA, vull dir Ricard Solfa, perquè es va fer veure, es va fer notar, i va fer i va deixar unes pàgines i uns discos eh, enregistrats i unes pàgines musicals amb belles frases i belles històries, tan belles que jo no sé si les vam arribar a entendre i a copsar del tot. però certament et puc assegurar que perduraran a tot el llarg i ample d'aquesta història.